Так само, як і ціла земля. Їй стало холодно, пропасниця струснула її тіло, вона впустилася на опале листя. Зимно дихав ліс, зимно горла в пугач, була беззахисна і нікчемна, сльози роз'їдали її обличчя, і вона перетворювалась у засипану листям землю, по якій течуть крижані струмки, місяць буржував і гнітив її. Вона вже ледве-ледве дихала і ставала під цим небом, і під цим місяцем наче заблукла мураха, що втратила надію розшукати свій мурашник. І вона почала проказувати в цю ніч і до місяця лихі слова, від яких терпла в неї на спині шкіра, і які дорешти руйнували її. «Хай виздихають у тебе корови», – шепотіла вона, – «хай найдуть на тебе і на твій дім жаби» і зжеруть тебе разом з усім майном твоїм. Хай паде тобі на голову страшний мор, і хай зрівняться землею рід твій. Хай оточить тебе гаддя, і ходи в тому кільці, поки не задубнеш, ходи і плач, ходи і хай не ляже тобі на уста усмішка. Хай розпадеться тіло твоє, і хай станеш ти живою руїною. Нехай жінкою тобі буде собача кропива, а товаришем колючий будяк. Шепотіла все пристрашніше, і їй здавалося, що навколо повзають жаби і гаддя, що пугач б'є її тупим дзьобом у тім'я, що вона вже зовсім не живе у цьому світі, хіба що лишилися цей місяць і зруйнований ліс. Бо вона тремтіла дрібним дрожем, і їй було навіть жаль від тих слів, які вимовила. Але холодна рішучість знову завладіла нею, і вона повірила в те, у що досі не вірила сама» і, що ніяк не хотів вірити князь, ставала серед цієї ночі відьмою, належала цій темені і належатиме їй завжди. Від того дивний жах заколисав і запестив її душу. Вона побачила, що її тіло суха гілячка, що її руки хмиз, а ноги поламані пагане, очі її зорі в небі, а волосся її ніч, у якій спить криниця. Густа її і журавель біля криниці, жах її, Вуха її – крик пугача, а шия її – шумкий осінній ліс. Жила в усьому тому дивним життям, поволі збирала в себе місячне сяйво, щоб залишити там у небі холодну зиму і крижану вистеглу таріль, яка поки що сипле й сипле, не живе срібло, хмільне немов трунок і нещадне, як крик. І мор прийшов. Ще зранку в селі забили, в дерев'яні калатала – до пана примчав вершник від сільського уряду і сповістив, що з села вже вивозять перших мертвих. Запахло димом, горіли хати вражених, калатала, не стихала ні на мить, сонце в небі посіріло, дув важкий вологий вітер. Дерева теж відчули пригнобу, бо все, наче попелом, покрилось і змертвіло. Миланка зачинилась у своєму покоїку, і коли князь застукав до неї, не відповіла – він довго лаявся, грозився висадити двері, але в покої чулися тільки зітхання і плач, і Долинський наказав слугам позачиняти всі хвіртки і ворота. Слуги дивилися з-під підлоба, жах уже доповзав і сюди, вили собаки і неспокійно ревла худоба в цей тривожний ранок її забули погодувати. Конюший пана Долинського підійшов до господаря, коли той виліз на вежу над ворітьми. Видно було, де ми пожеж, бігали, збираючи пожитки люди, ладнали вози, щоб утікати. Ваша милість, певне, відаєте, звідки це нещастя? спитав конюший. Всі нещастя, задумано відповів князь, від руки Господньої. Конюший усміхнувся, його обличчя освітилося твердою затятістю. Від руки Господньої чи від руки нечисто, пробурмотів він. Від села вже їхало до них кілька вершників. Князь побачив той хід одразу, уздрів сиві бороди дідів, що сиділи на конях, юрбу селян, що зібралася серед сільського Майдану. «Їде сюди копний суд», – сказав конюший. «Не мили дурниць», – обірвав його князь. «Я тільки сказав», – з притиском повторив конюший, «що їде копний суд». «Чхати мені на копний суд», – буркнув князь Долинський. Проте з вежі не сходив, бо його пойняло раптом розкаяння. Рідко коли відчував його, але коли відчував – мучився. Вершники вже були зовсім близько, і він, не повертаючи голови до конюшого, наказав привезти Миланку. Конюший, мов, чекав цього наказу, бо відразу зник, і пан Долинський у відчув розкаяння. «Ну й хай», – подумав він, – вершники доїхали дорогу, і він побачив їхні сфильовані обличчя. «Що скажете, люди?» – голосно запитав він. «Ти ховаєш відьму, пане», – сказав йому найстарший. «Це вона наслала нещастя». Долинський озирнувся, від будинку вже вели миланку. Була розстріпана, а одежа подерта, але краса її так само паленіла, а може навіть більше, ніж звичайно. Горло Долинському стисла я духа, і він хапнув ротом повітря. «Вона не відьма», – сумирно сказав він. «Ми позиваємо її на суд», – сказав найстаріший з дідів. «Гаразд», – сказав князь, – «ви її судитимете». Суд уже в'їжджав у браму. Долинський спустився донизу і зирнув похмуро на Миланку. Та відповіла йому іскристим поглядом. І він відчув, як кольнуло йому всередині всі ті ночі, які провели вони разом, прийшли раптом у цю хвилю, їхній біль та радість. Але довкола стояла сутінна мла, довкола сутінно плавали обличчя членів копного суду і слух. Вітер був аж мокрий, і через те важко дихалося, хмари вже заволокли небо, і здавалося, от-от мали бризнути дощем. «Слухай, дівчина», – сказав князь, – «ці люди з села, у них мор, це ти накликала нещастя?» Вона подивилася на нього незмигно і майже радісно. Губи її торкнула легка, як тремтіння стебла, усмішка. Пан Долинський опустив очі. Тебе питають, крикнув люто конюший. Так, твердо сказала Меланка. Це я накликала нещастя, я і мені допомагали їхні сільські відьми. Це копний суд, сказав князь, показуючи на селян. Вони прийшли судити тебе. «Я стану перед ним», – тихо сказала Миланка. «Я вчинила гріх, і вони можуть судити мене». Він мовчав, тільки дивився на неї з холодним здивуванням. «А чи знаєш, що чекає тебе?» «Те, що вони присудять», – сказала Миланка з викликом. «Мені і відьмам їхнього села». «Хто допомагав тобі?» – спитав найстарший селян. «Палагна і Ганна», – твердо сказала Миланка. «Чи вести тут зізнання? Чи, пане, накажете забрати її?» – спитав найстарший. Князь промовчав, подивився на Миланку. В неї було підбите око і роздерта біля шиї сорочка. Руки її стискались у кулаки, а босі ноги міцно стояли на сухій, безросій траві. І його гуйднула раптом хвиля незрозумілого презирства, незбагненно зла і ярості. Відчув майже на плечах це розтревожене небо, Вітер і хмари відчув тупу, нерозважну самотність та порожнечу. «Забирайте», – коротко сказав і пішов геть. І йому здалося, що чує за собою гаряче миланчене дихання, що все це лише мана, а вони – повертаються з нічних своїх гульок, що він зайде зараз до свого покою і прийме її в ліжко, а тоді все закрутиться, завертиться, все розтопиться і зникне, лишиться тільки її палючий вогонь і її неймовірно прекрасне обличчя. І він відчув, що йому хочеться тікати з цього двору, від цієї трави, по якій ступають його ноги, і від цього неба, що лежить на плечах. Йому конче треба втекти від цього наводження і сну, щоб знову нудьгувати довгі вечори, слухати потякання слух чи принагідних гостей і кликати до голови найрізноманітніше марення. Тоді не буде ні цього пломеню, ні цієї важкої, як ніч, і незрозумілої, як ніч порожнечі. Він тікав до своєї затишної оселі і що ступня все більше віддалявся, від своєї дивної пристрасті і від свого, може, останнього божевілля. Але до свого дому він не дійшов. Спинився раптово і відчув, що заповзає йому в душу незбагненний страх. Сталося йому, що у темних сінях хтось чи щось його чекає. Сталося йому, що то жінка із темним обличчям і дивовижно-морочними очима. Чорна жінка простягла до нього руку, і поманила до себе пальцем. Сиві хмари. Свояк пана Ходачківського Никифор Вардовський приїхав до нього надвечір. Кинув повіддя слугам і ледве не вбіг у покій, де пан Ходачківський догризав ногу дикого вепра. Густо заливав м'ясово-міцною наливкою, і від того обличчя у пана Ходачківського було набрякле і червоне. За столом сиділо ще шестеро, тож Некіфор Твардовський підсів до самого господаря і шепнув йому, що привіз важливі вісті. «Зачекайте, пане Твардовський», – задоволено й сито відповів йому Ходачківський. «Я дослухаю, що мені розказує цей кабанець». «Позавчора, пане, у нас були чудові лови. Всі шестеро, що сиділи за столом, зареготали на той жарт, але пан Твардовський сидів» міцно стуливши в уста. «У пана такий таємничий вигляд», сказала гарненька донька Ходачківського. «Може, розкажете про новини і нам?» Пан Твардовський не відповів. «Хіба то щось невеселе?» перепитала донька Ходачківська. Всі знову засміялися, а Твардовський сидів ані пари з вуст. Ходачківський позирнув на нього червоними бичачими очима і шумливо збився за столу. Гадімо, пане Твардовський. Він гикнув і втерся рукавом, а то панство помре з цікавості. Застільники ввічливо ошкірилися, а Твардовський застрибав, як ворон, за тілистим Ходачківським. Ах, цей пан Твардовський, манірно сказала донька Ходачківського, завше він зі своїми таємницями. У світлиці, де вони опинилися, Твардовський обнюхав усі кутки, навіть за двері визирнув. — Все боїтеся підслухів, пане Твардовський? — пробурчав Ходачківський. — У моєму домі нема підслухачів. — Я дбаю про вас, пане, — спалахнув Твардовський. — Ну гаразд, — заспокоїв його Ходачківський, увалюючись у салон. — Можете розповідати, тут і справді нікого немає. Твардовський умостив дрібне тіло на дзигель, і його бличчя споважніла. Позирнув на Ходачківського гострими оченятами, і нарешті ростись тонкі пошерхлі вуста. Привіз ваші милості вісті, яких сподівалися, Ходачковський засопів і насторожено поставив до Твардовського червоне обличчя. Пан Долинський. Що пан Долинський, швал підхопив Ходачківський. Пан Долинський за тиждень вибирається зі слугами до Луцька. Ходачківський дивився на Твардовського червоними набряклими очима, наче хотів просвердлювати цього задрипанця. Той, однак, спокійно витримав панський погляд. Це певні вісті? спитав нарешті ходачківський. Як те, що сиджу перед вами, спокійнісінько відмовив Твардовський. Їхав до вас два дні, не злазячи з коня. Достойні речі достойно винагороджуються, буркнув ходачківський.